Sziasztok, Audioblog, május 1 van, éppen utazok a Cutler 3 mennyítójára. Amikor normális emberek nem dolgoznak, akkor már megint azok e És kedvem, de nem baj, a jóket titka az, hogy jó zenét kell hallgatni, vagy olvassaj tőle válaszolt, amilyen lehet rögzni, de a betegeken egyre több hülye van. Most, hogy változtattunk a dizájnon, nem jön be a videó, vagy lehet az időjárás okozza, de annyi elmebeteg jön, hogy szégyenér röhögöm magam, és hát természetesen direkt nem törlöm ki, mert tanulságos. Úgyhogy nincs erre mit mondani. Ö, mivel május van, a rádió ma azzal van tele, hogy május elsőről beszélnek, a média ennyit tud. A nagyon nagy képességű médiában dolgozni emberek ennyit tudnak kihozni, hogy minden év május elsőjében a május 1-i hagyományról beszélnek, karácsonykor a karácsonyról beszélnek, húsvétkor a húsvétról, és ebben csak az az érdekes, hogy minden évben ugyanazt mondják el, mivel ugye ezek a dolgok nem nagyon fejlődnek előre, és nincs semmi új érdekesség, de ez ügynevezett, hogy senki nem zavar a világon, hogy ugyanazt a szart kell hallgatni minden évben, mondjuk május 1-én. Például most hallottam egy nagyon érdekes dolgot a májusfa május fa állításról, ami még egy gyerekkoromban egy viszonylag működő szokás volt, szerintem a kutya nem állít most már májusfát, de én feleslegesnek is tartom, nem tudjátok-e mi a májusfa, a májusfa az egy olyan dolog, hogy amikor neked tetszik egy lány, akkor te a főháza elé állítasz egy májusfát, ezzel... Ezzel próbálva udvarolni neki, udvarolni érte ezt a szót, nem tudom, érted ezt a szót, mert ugye most már az vagy Facebook, hogy bejelölünk, meg a Discóban oda megyek, hogy vagy valami ilyesmi, hanem is ennyire direktbe megy, ugye ez most így, így előadva sokkal viccesebb. Tehát ugye akkor nem volt Facebook, a májusfa volt akkor a Facebookja, ha fel is lehet le úgy fogni, csak ugye nem működött napi szinten. Ha nem május, man tudtál a egy csaj, akkor egy május, hát lehet látni, hogy Lajos voltam a Petőfi utca kettőből, vagy nem tudom pontosan, hogy működött. De én ezt igazából egy felesleges népésnek tartom, hiszen ez egy, ez egy olyan népcsőnek a beisztetása, ami, ami tulajdonképpen előrébb víz, de csak lassítja a folyamatot. Szerintem sokkal egyszerű lett volna május paszt állítani, és akkor megvan van oldva az egész képbe vagy valamennyire akkor tudod, hogy nem régimen a Fibon voltunk. És a Fibót, meg az én rendezvényeket azért utána, mert több, több hetemet elbassz egy ilyen dolog. Tulajdonképpen a Fibó négy nap, egy napig megyünk, két napig ott vagyunk, egy napig jövünk vissza. De mi most itt áll az utcén egy Volkswagen mikrobusz, hang hangládákat pakoltak ki az autópályán a leállóságba. Én úgy gondolom, ezek lehet, hogy elvebetegek. vagy pedig a pótkerék éppen a hangzatok alatt volt, az is lehet elég kellemetlen. Ö, szóval a fibó az nagyon betesz, mert az előtte levő héten már nem tudsz semmit csinálni, mert összezomol a heti melód pár napra, tehát ott már nem tudsz rendesen edzeni, meg rendesen kajálni. A magát az utazást, azt még viszonylag jól kibírjuk. Sőt, ráadásul most korán értünk haza, mert éjjel háromkor már elindultunk vasárnap. De hiába voltam vasárnap viszonylag jól, hétfődől úgy befáradtam, mint az állat. És az egész hete az ilyen, az embernek ilyenkor ez a kótyagos fasz vagyok, és nem tudok semmi odafigyelni rendesen típusú történet. És ugye a normális kajálás mert azt ott néhány négy nap fibóval, felejtsd el, de a felhalmozott meló miatt sem tudod már megcsinálni előtte. Utána meg nem tudsz rá visszaállni, mert mentálisan nem tudsz ott lenni a hülye kótyagos fejeddel. Aztán nekem még rájött erre még egy plusz hét, amikor nem tudtam magamat összeszedni. Tehát három hét volt hazabaszva a kajálásomból. Ha nagyon megfeszítettem volna magam, akkor ezt két héttel megúsztam volna. És ö, amikor annak idején marha sok versenyre mentem a tavaszi szezonban, a Horvátországban, a mi van még délre Szerbiában, csináltuk mi versenyeket, akkor pontosan ezt csináltam, hogy mindig egy-egy ilyen dologgal szépen bajra vágtam magam annyira, hogy nem tudtam normálisan kajáni és ezzel sikerült elintéznem azt, hogy teljesen leszokjak a normális kajálásról, de ezt már igyekszem számolni azzal, hogy lehetően nem megyek sehova, de itt látjátok, hogy mindig ennyi év után is ennyire be tud tenni egy rohadt fibó, hát de kurván nem örülök, de, de ez, a, ez a helyzet. Ez azért normális emberek nem tragédia, de ha el szeretném azt érni, hogy a hitelességem miatt azért valahogy az átlag szarná jobban nézek ki, akkor ezek azért súlyos problémák tudnak lenni, mert most azért már uh, elítottam addig, hogy már edzek, meg odafigyelek normálisan, meg olyan diétám vagyok, amit szerintem nem így jelenének olyan nagyon sokan, már legalábbis voltam ugye, de most próbálok meg visszaállni. A Fibó miatt a BBTV is egy kicsit rövidebb lett. Egy, hát valamikor olyan blokkokat használunk, hogy van benne három szereplő, vagy kettő van, vagy három meg plusz lehet, hogy én. Tehát valamikor négy blokk van benne, hát most három blokk volt, és én voltam a harmadik. És ebben az a jó, hogy benne a részben, amikor a sportról akartam beszélni, hogy szinte természetes, hogy a felét elfelejtettem annak, amit akartam mondani, úgyhogy most el fogom mondani nektek a másik felét. De még az is lehet, hogy a következő BBTV... Még egy dolog valami szinte természetes, csak hogy megszakítsam egy kicsit a gondolat folyamát, az hogy természetesen most merült vele kibaszott Van nekem egy ilyen hobbim, hogy háromás elemeket vásárolgatok, szerintem 1700 darab háromás elemet vásároltam az előadult évben körülbelül, de Valamiért, és ezt nem tudom miért megmagyarázni, abszolút-e, például nincsen az a háromás elem, hogy hova a kurva nyába tűnt, azt nem, nem tudom képzelni, de elméletileg kellene, hogy legyen nálam kibaszott háromás Mert ráadásul ez egy tipikus történet, hogy amikor a hurkával rádiózunk, és ugye ezzel a diktafonnal rögzítjük, amit most használok, akkor biztos, hogy pont le fog merülni, vagy amikor audioblogolok, akkor biztos, hogy le fog merülni, de kellene, hogy legyen az öt táskában a 3 hiszen mindig veszek. A Tesco kibaszott 3A elem készletét azt eléggé komolyan de természetesen most nem volt. És ugye ilyenkor, Fogod magad, félre a benzinkútra, de most 70 kilométerre volt a legközelebbi kibaszott benzinkút. Nem is emlékeztem, hogy van ilyen az M3-ason, hogy nincs benzinkút egymás után, hanem benzinkút, és utána három ö, ilyen pihenőhely, ahol nincs benzinkút, és csak utána lesz benzinkút. Nem is emlékeztem, hogy van ilyen, de most sikerült abba belenyúlni. A leghosszabb benzinkútmentes szakaszba, ez természetes. Nem tudom, hogy említettem -e már, hogy nem tudom, van-e sors, vagy isten, vagy valami ilyen misztikus dolog, ami szopatja az embert az ilyen dolgokkal. Mondok még egy példát. Rájöttem. Cserélhető objektíves kamera van, amit használunk a BBTV-hez. És... Ö, beszart El kellett vinni garanciális szervizbe. Szerencsére meg tudtam csinálni. Ez most nem is ide tartozik. De közben rájöttem hogy van egy rakott Canon optikánk, ami ugye nem kompatibilis a Sony-val, hiszen a sony optikát kéne venni, de az okosok kitalálták, hogy csinálnak hozzá adaptert, és rendeltem Kínából egy adaptert, és kurva nem működik, autofókusz az nincsen, de kézi fókuszban működik, elméletileg lát tenni Canon lencséket, nekem most egy Canon lencsém van, de Szegelem van nem, vagy négyféle Canon lencsék, egész homolyak, úgyhogy ezzel majd tudok játszani. De akkor rájöttem, hogy hát a kamerával én kurva jól tudok fotózni, abban van a fotómód is, át tudok kapcsolni. De van egy kis műzgépem, amit nemrég vettem, mert marha olcsó volt, és azt használom az ilyen totálkáros fotozásokhoz, hogy arra is milyen jó lenne, ha tudnám tenni a Kenul adaptert, hogy még talán aznap, vagy másnap rendeltem ehhez is adaptert. A megjött ez is, és persze, hogy nem működik. Tehát ez, amihez igazán fontos, ahhez pont nem működik, bazd meg. Tehát látod a képet, tök jó tudod az élességet, de nem engedélyezni az élességet, és azt mondja, hogy ellenőrizd a lencsét. Ez pont nem működik, bazd meg. Valami fasz kifejlesztette ehhez a típusú vénképezésre, a Canon de nem működik. Tehát ez az én formám. Valammal szóval azt akartam elmondani ezzel kapcsolatban, hogy persze, már említettem is, hogy nem tudom, hogy van-e valami dolog, Isten, vagy Fors, vagy valami, ami engem szompat ezekkel a dolgokkal, hogy mindig van valami ilyen szar, de csak azt tudom mondani, hogy fölnézek az égre, és azt tudom mondani, hogy a kúrva anyád. És szerintem mondjátok ezt is, hogyha ilyen helyzetben vagytok. És csak azért is csinálni kell tovább a dolgait, és leszarni minden ilyet. Na, térjük vissza a dolog eredeti mesgyére, ha van ilyen szó, hogy mesgyet, feltétlen Nyitettem ki a VBTV-ből, ezt remélem, hogy most is ki fog menni a fejemből, hiszen amikor egy gondolatba vagy, akkor kell, hogy kifondjon a kibaszott tetves ellen, hogy aztán beleesd el a picsába az egészet, és majd amikor fölvetted és elmondtad, akkor jusson eszedbe, hogy már mit hagytam ki megint. Tehát ez egy tipikus dolog, de megpróbálom azért összeszedni az anyamat. Két dolgot hagytam ki. Most így első, ami szemben, jött, lehet, hogy hármat, de a harmadik biztos, hogy nem jut most eszembe. Az egyik a versenyzéssel kapcsolatos, a testépítő versenyzéssel kapcsolatos, a másik pedig a versenyekkel kapcsolatos. Tehát a téma az volt, hogy mi a sport szerintem. De az, hogy mi a sport, ahhoz egy nyilvánvalóan példákkal próbáltam a bbt ben látni azt, hogy mi az a minden sport. És ami az, ami nem sport kategóriában, ahol teljesen ki kellene emelnem azokat a dolgokat a testépítés bergényben belül, ami, ami nem sport, és itt teljesen elgondolkozhatunk arról is, hogy testépítés az vajon sporta vagy nem. sport az, hogy effektíve külső laikus szemmel nézve idiótákat látsz feszek a színpadon. Természetesen sport, hiszen ez egy sportesítmény, ekkor ízokta meg ezt felszedni, ez egy sportesítmény, ezt formába hozni, letiétázni. Száraz van lenni a színpadra. Ezt meg kell valahogy mutatni, ezt nem tudod úgy megmutatni ahogy a normális sportokban megmutatod a teljesítményt, a futó az edzésen is fut, jó nyilván csinál mást is, de alapvetően az edzésének az alapja futás, aztán hogy gyorsan fog futni a versenyen. Testi titlésben nem tudod azt csinálni, hogy kurva keményen edzel a színpadon, vagy kurva keményen diétázol a színpadon, nem lehet így megmutatni, az eredménytől megmutatni a fizikumodon. Ez oké. Okay és amit a BVTV-be és nem mondtam el, az, az a baj, hogy ez feltítelezni a fizikumot is. Lehet, hogy már beszéltem erről egyébként más aspektusból, de ne törődjétek vele, szerintem számít az innen is. Üh, inkább azt kérezném meg, hogy a buzi kategória, a sport, az atletik, a forma kategória, az atletiket még hagyján fogjuk rá, a forma kategória, a sport, a fitness modell, a sport, tehát, amikor fölmegy a gyíkfasz forma kategóriában, hülye hozzá, hogy nincs rajta tömeg, nem nagyon szákás, tele van baszva, mert ezt a szarrafos formát is tele bassza kell elérni, hát de erről is beszéljünk most. És még pózolni is egy út meg a gyökér, hanem nyomogatja a rákokat, mert azt hiszi, hogy abba a a azt hiszi, hogy izmos, akkor ez sport hát ez kurva nem sport. Ennél sokkal jobban sport az, amikor nem mész el versenyezni, formakategóriába, meg semmilyen kategóriába, de rendesen ezzel is megcsinálod ezt az edzés munkát, akkor te vagy a sportoló, és nem ez a fasz majom, aki ott a színpadon erőködik, ez kurva nem sport, ez öni meg a magamutogatás. Tehát azért, akkor onnantól kellene, hogy egy sport versenysport legyen, hogyha van valami teljesítmény mögötte, ha olyan emberek versenyeznek, akiknél sokkal jobbak vannak, akik nem versenyeznek, akkor ennek az egésznek kurva nem értelme, kurva nem nincs értelme, és persze addig sport, amíg fölkészül a faszkalap, addig sport lehetne, csak itt a dolog motivációját nézzük meg, hogy a sportnak mi a motivációja. Az a motivációja, hogy egy ilyen teljesen beképzelt faszkalap vagyok, nem vagyok tisztában a fizikumon, majd de ott feszegek, mint a hülye, nyomogatom a rákokat, mert teljesen elbök száva magamtól, hogy nekem azt hiszem, hogy rákokat kell nyomogatni, akkor innentől kezdve a motiváció nincs meg, ami miatt a sportnak nevezhetjük. Minden ez egy sima, megállult beképzelt, önimádó fasz. Ezért nem egy sportnak, hiszen ez egy öncélű dolog, amit csinál, saját magát akarja futtatni. Saját maga akar egy ilyen majom módon kitűnni, a kis belső önbizalomhiányos énje akarja megmutatni magát, meg kurválnátok semmilyen sportot. Az a helyzet, és ugyanezt elmondtam a fitness modell kategóriáról is, ahol a picsarázás megy. Az, hogy picsák lemennek, és olyan fizikummal felállnak a színpadra, amit két hónap alatt szedtek össze, vagy olyannal se, és esetleg rosszabbak, mint átlagos utcán levő csajok, vagy a szépségverseny szintjén annak, amit senki nem nevez sportnak, akkor miről beszélünk? Lehet, hogy olyanokkal rosszabbak, akik életükben nem sportoltak, akkor miről beszéltünk? Hát akkor ez kurvára nem. Ez kurván sport, mert itt megint ez az öncéluság van, csak hogy én, mert én ugye mi a lényeg, hogy szép vagyok? Ez a lényeg, hogy szép vagyok. Ezeknek az a baj, hogy ezeknek a csajoknak ez a fix ideáj, hogy az életük érte, hogy szétek ezért hányok én be az egész, és ezért a modellkategóriát És a sajnos magas szinten is így van, amikor XY versező minden nap odaszarja a képeit a faszbukra, akkor neki ez az élet, hogy én szép vagyok, hogy én megmutatom, hogy szép vagyok. De ezt, ha lehet valaki szép, meg lehet valaki jó, sportoló, de azt a szépséget, meg a, a, a, a, a sportben elért eredményét olyan szinten, hogy a teste jó lett, azt kamatoztathatná más irányban. Elmehetne kutyát menteni, és egy jó alakú szép csaj, csinálani értelmes dolgot. De magában az, hogy fotózom magam egy tükörbe, és kirekam a fazbookra, mert szép vagyok, ez meg ez nem sport, ez szimpla önimádat. Tök mindegy, mennyi munka van benne, és a dolognak a lényege, hogy ennek csak a tetején van benne munka, az alján, mi van, az bit az lófasz. Láttam egy-két modellt, edzeni, miről beszélünk, vicc. Tehát azért ez útára messze van attól, messze van még attól a mindig vékony Soha meg nem izmosodó, de kurva keményen dolgozó sráztól is messze van ez, aki soha nem fog versenyezni. Egyszerűen a modell kategória az átlagosan nincs azon a szinten színvonal, vagy sportnak lehessen nevezni. Ez megint egy érdekes dolog, hogy, hogy mit, mit nevezünk. Tehát ennyiből valaki, anya, alanyi jogon szép vagyok, ennyiből mondhatom azt, hogy sportben szép vagyok. Tehát miről beszélünk? De van még egy aspektus, egy kóról fontos aspektus, az, hogy mit értékelsz ebben a szépségben. Tehát kellene, hogy legyen valami elkölcsi magassága a sportnak, kellene, hogy legyen valami tisztasága. Mit pontoznak a bírók, őszintén? meg, nagyon esélyesen bennem van. Nem tudnak, nincsenek normális szakmai érvek, mert nem tudnak normálisan pontozni. A modellkategóriában számít az arc az általános szépség, a verseny akkor ez valami ilyen szexuális, szóval szintű szintű dolgot jelent, ami szerintem egy kurvára alantas dolog, az hogy a sportnak lehessen tekinteni. Az, hogy valaki szép, mert jó lett az arca a születésétől kezdve, jó feje van, abban mit értékelsz, abban mi a teljesítmény? Hát ilyen adottsággal is kész számítanak az adottságok minden sportban, de itt túl sokat számítanak az adottságok. És amikor tényleg a kitkúrnak meg, kitkúrnék meg, szinten megy a pontozás, mert máshogy nem tudnak pontozni, meg le is szarják ezt az egészet, akkor ebben, ebben mi a sport? Akkor ebben semmi sport nincs, semmilyen sportszerűség nincs. És azok a csajok, akik meg hogy tényleg hódfos fizikummal kiállnak, azok mi alapján szeretnék, miért versenyeznek. Tudják, hogy valószínűleg tudják, hogy semmi esély nincs győzni, bár láttam már egy-két megálljult hülye picsát, ki teljesen el tévedve magától, de mit, mit akar megmutatni? mi, mi a sport abban, hogy ő föláll a kis testével, szexim mosolyog, mozog, esetleg uram, bocsá, a kedvencem, amikor rázák a picsájukat, nem pörögnek a rúdon. De mi a picsa a teljesítmény, amikor ez az egész egy szexuális felhívó jellegű mozgás, amit csinálnak, csak az a célja, hogy a figyelmet szexuális orientációval magára terelje a versenyző. Ezt hogyan lehet bármilyen módon egy sport dologhoz arányítani. Mőintestépítés sokan szokták fikázni, hogy a rondák ezek a nők. De hát a vicc az egészben az, a vicc az egészben az, hogy a női testépítőt sportolónak kell nézni. Nem számít, hogy nő. az izomzatát kell nézni, hogy milyen az izomzat ez egy sport. Az, hogy neked nem tetszik, meg férfias, ki nem le. Ez egy ilyen sport, ha nem tetszik egy ilyen, Ez a sport neked nem tetszik, akkor nem nézed. De aki a női testépítést nézi, normális esetben a hoz, hoz, normális esetben arról szól a dolog, hogy ezek ugyanolyan testépítők, mint a férfiak. Csak nők. Azért van a külön kategóriában. És nem az számít, hogy mennyire szép, mennyire vonzó szexuálisan. Mennyire? A nőjes az. Jó, mennyire nővéjes? Elvileg számít, hogy mennyire nőjess ahhoz képest, de egészen más viszonyok szerint számít. Ez egy sport lenne, nem kell úgy nézni, hogy jaj, ez untalító, nem kurnám meg. Nem így kéne nézni a női testépítést. Tehát a, a modellt azt így nézik, hogy hú, ez megkurnám, ez tök jó, a női testépítés nem így nézik. Hozzáteszem a női is elment a gyerplő rendesen, tehát teljesen, teljesen beteg. Ezek a női testépítők profiszinten betegek. Nem is megyek ebbe a dologba bele, hogy milyen mocsok dolgok a háttérben, a a fere pormos, a másikat meg lehet pénzért kurni, a harmadik masturbál meg baszatja magát pénzért videón, meg webkamera, meg ez teljesen lényegtelen, de magáról az életről beszélek most, hogy mi lenne a sportrészt a dolognak. Tehát én ne zél rühellem ezt az egész modellestit, mert az, hogy királ fel a faszom, az nem sport tárgya. Vagy az, hogy kinek áll fel a, királ fel a buziknak a fasza a kitűnő férfi homokos fizik kategóriában, az, vagy ki a szebb, vagy én nem tudom, azt nem tudom mi alapján tudják pontozni a kis permudogadás uh, nyomorékokat. Szóval ez nem sportesítmény tárgya, ez bit. Ez maximum ilyen férfi verseny lehetne homokosoknak, de ezt egy sportszövetségnek felvállalni, ez szerintem több mint felháborító. És hát kurva rossz irányba megy ezzel ez az egész, hogy ilyen egyáltalán létezik. És van még egy szempont, amit benne akartam hozni. Mi a sport, meg nem sport. Hát, ami még kurván nem sport, az az, amikor magamnak szervezek versenyt. Meg amikor csalunk a versenyen a hadárnak, meg a fiamnak, meg az akárkinek. Az a sport, amikor csinálunk egy versenyt és teljesen nem érdekel minket, hogy ki nyer. Becsukjuk a kis szemünket, nem foglalkozunk vele, hogy ki, ki nyer. Azt hogy a szupermedi pontozást mi csináljuk, ott a bírók pontoznak, az most, hogy a bíró alapján pontoz, mert hülye vagy nem, azt most ebben nem lehet beleszólni. De, hogy jön a rinja, főleg a fitness modell, hülye kurváktól, legalábbis azok közül, akik hülye kurvák, hogy jaj, nekem kellett volna -e nyerni, de mert hogy le volt zsírozva, nem, de nem volt le zsírozva, mi csináljuk a pontozást, a bírók azt se tudják ki kicsoda lesze szarják. A legtöbb az el, hogy teljesen nem mozog ebben a világban. Valamikor régi versenyző volt, akinek valami fogalma van arról, hogy mit kell pontozni, de egy komoly bírói elégezetás ebben sincs, nincsenek felállítva sztenderdek. standardek. Hiába próbálok évek óta ezzel valamit csinálni, meg ebben beleszólni, meg valamit felállítani, meg bírói oktatást csinálni, ezzel nem foglalkozik senki. És ennek következtében a bírók is a saját egyéni nézlésük szerint pontoznak, de mi a lényeg, hogy a szervezők szintjén, a SciTech szintjén ebben senki nem szól bele, Mi teljesen független cég vagyunk a SciTech-től, a bodybuilder, és mi fogjuk a pontozást csinálni, vagy mit csináljuk a pontozást, hogy mi idén mi fogjuk, ezt nem tudom. Összeszedjük a lapokat, a Humi bentül és egyedül kiértékel, és nem tudja melyik versenyző az, aki nyert, meg hogy kihányadik lövésen nincs, nem látja a neveket. Én tavaly például volt olyan, akinek kapartam magam, hogy ez hogy nyerhetett, ugye picsarázó. Téma, például. Mert azt a bírók, hogyha egy kicsit jelenleg képezve, akkor aki nem tud normálisan viselkedni, és a picsi az a lefotoznák ezt rögtön letennék utolsó helyre, és akkor valami sportesemények néznek ki, ez az egész nem pedig bordéháznak, vagy izé, ilyen bárnak, van az, hogy vannak emberek, akik szerveznek egy versenyt, amin elindulok saját maguk, ez már innentől kezdve örüljön. Amiket meg, meg meg is nyerik, mert általában az a szervezek versenyt is elindulok, a saját versenyben versenyzők, azok meg is nyerik. Ezt nem tudom, hogy értitek-e ennek a dolognak a paradoxonát, amit én mondok. Úgyhogy ezt elmondom még egyszer lassan. Ha szervez valaki egy testépítő versenyt, és azon indul, mert van képe elindulni, általában meg is nyeri. Esetleg megnyeri a nője is a kategóriáját. Ez a kabaré az egészben. Egy erős ember dologban is divatos ez a történet, meg egy csomó más sportágban. Egyszerűen ennyi, ennyi nincsen az emberekben. Ennyi nincsen az emberekben. Mondhatnám azt, hogy sajnos az hétköznapi életben is tapasztalhatjátok, hogy nagyon sok embernek a fizikuma hiányos, komoly genetikai problémájuk van, komoly struktúrális problémájuk van, hiányzik belőlük ugyanis a gerét. Én szerveztem már versenyeket, eszem ágában sem volt. Nem hogy elindulni rajta, engedni a karátnövet, elindulni rajta, tovább megyek. Nem engedtem elindulni olyan nevezetközi verseny, ahol sajtóként részt vettünk pedig be volt készülve. Ez hát úgy gondoltam, hogy ez nem etikus. Ez egy féreg dolog lenne, a saját nőmet futtatnám és csinálnék róla anyagot. Azt nem fér bele. Ugye, a XY cég szervezett nyereményjátékot, azonnal odaírják, hogy a játékban a szervező cég, meg a gyártó cég munkatársai nem vehetnek részt. Ugye, ismeritek? Ehhez kéne mindenkinek tartani magukat. Na most az milyen sport, ahol úgy szervezem a versenyt, hogy én gyerek. Nyilván általában hátszéllel. Vagy erős emberben olyan számokat csinálok, ami nekem fekszik, a többieknek nem. Esetleg jó kibaszok velük, mert előre megmondom, hogy milyen számok lesznek, de a verseny napján eldöntöm, hogy mégse azok, ezért nem tudnak rákészülni, és ezért megnyerem. <háhá> szóval... Ennyit a sportról, ilyen dolgokat fejtettem ki a BBTV-ből. Hát lehet, hogy most már megvan a jegyzet, visszatom a BBT-nél hallgatni, lehet, hogy ezt még meg fogom említeni a bbt ben mert szerintem fontos, nagyon-nagyon fontos. Mondanom se kell egyébként, hogy mivel késésben vagyok, ezért Én azt akartam mondani, hogy mondanom se kell, hogy késésben vagyok, de nem tudom, hogy neki állok-e a mai fő témát elmondani. Mert azért lassan közelítek, hogy lesz időn befejezni. Mondjuk ennek semmi összefüggés, én csak úgyhogy ezt a munkatot elboztam. Az a lényeg, hogy nem tudtam időben elindulni, mert azért a reggeli molyolás, mint terveztem, hogy elmegyek biciklizni, nem sikerült. Lehet egyébként, hogy ez nem olyan nagy baj, mert fájt értem. Tegnap egykezes googolást csináltam, két darab egy, egykezes gugolás, nem tudok figyeleden. Két darab egykezest fogtam a kezemben és úgy voltam azzal sarok emeléssel, és megfájtult a baltérlem. Úgyhogy lehet, hogy nem baj, hogy nem bicikliztem de kellett volna. Üh, reggel molyog, az a baj, hogy a reggelnek jártam edzőválaszolni, jött a csomó hülyázokat, a legtívül lehozottam, és elment az idő. Meg ugye fölket minden a családot a anyóshoz, hogy ne csavarodjon be az azt, hogy a gyerekkel, meg a mopszokkal hogyan a lakásban. Csak utána indultam el. Mindig szoktam magammal valakit hozni, csak itt van például a Gezi Halverom a Bio, aki képes is ma is dolgozni, ilyen hülyeséget csinál. Úgyhogy, úgyhogy most nem jött, de általában így azért eljutjuk az időt. Cserébe nem készülő audio blogban eldumáljuk az egészet, aztán egyszerűen feltegyetek a ilyen programok vannak. Ez azért jó egyébként, mert ha egyedül lennék, akkor úgy, akkor a fasznak lenne kedvezni. de meg valószínűleg, ha mondjuk a biojon velem, neki is, is nincs de így, mivel együtt vagyunk, vagyunk edzeni, ilyen egyszerű dolog. Ezért jó, hogyha az embernek legalább van egy alkalmi edzőtársa. A szar edzőtársa mondjuk az nagyon rossz, aki késik mindig meg ilyesmi. Nem is baj, ha mindig mással edzel, de ezek jó trükkök, mert akkor... Nem csak magad előtt néz be, hanem nem még se, hanem más valaki előtt is. A mai nap nem tudom, hogy nekem sikerül-e ezzel, mert még ma vagyok, és még más is akartam csinálni, nem csak a kártermékét tud felvenni. Nem rendtávol is, ugyanis csak ezért tud utazni, közel 500 km-t, ugye a benzint se úgy húzzuk. De mindegy, ez van. Pont tegnap volt szó arról, hogy az az, hogy bele van fáradva kurvára a gyerek dolog hogy nem tud se sem menni. Én egy szinten egy szinten nem értem a problémáját, egy szinten értem, egy másik szinten nem. Mert mi ahhoz képest azért úrban jól élünk. És jutott az, hogy hogy mi keresztül az életem során. És jutott erről az is, hogy nem mondtam el nektek, hogy költöztem Budapestre. Ez az egyik téma, amit megértem négy. Ez most lehet, hogy olyan lesz, hogy tesz, hogy hát ez való fasz. Nem mondom, hogy ez egy ilyen nagyon nagy dolog, de egy-két eleme van, azért, amit én mondjuk nem inni kell, el, hogyha más mesélni ilyen balén, akkor költvéthúzásnak gondolnám, de nem az. Ezek apróságok, de, de nem semmi apróságok. Nem akarom a dolgot nagyon nagyon az elejéről kezdeni, hogy milyen körülmények között voltam, de én olyan 1995-ben költöztem Budapestre, így vége felé és konkrétan már havazott. És tulajdonképpen előtte nem, nem, voltak, nem voltak jó körülmények, egy vidéki kisvárosban laktam ott nőttem felett jártam iskolába és a szüleim mindig kitalálták, hogy halóra akarnak költözni város közelében. Ez olyan, mint Budapesten az agglomeráció, vagy Budapesten, mint ha még betennél a városba, akkor a távról beszélünk, de ez egy vidéki kisvárosban a halál. 10 re egy vidéki kisvárosban elköltözöl, akkor lehet, hogy megölted magad, főleg egy olyan szolgáltató szférával, amit a mi, apám milyen dolgozott, apám ugyanis tévészerelő volt és neki sokkal jobb lett volna, ha a lakásunk a műhely közelében van, mint ha itt ami mi állapot lett később, hogy a lakásunk, illetve a házuk a kocsma közelében van. Mert gyakorlatilag arra volt ez az egész, hogy leszartam el, ott és is a kocsmában volt, és én tudtam, hogy ez lesz, de nem akartam a szüleimnek ugatni. Öhm. Bár úgy gondoltam, hogy bazd meg, ha ezek ennyire kibaszott hülyék, én nem tettek róla, nekem az volt, hogy vagy elköltözök, egy külföldre, és be is jártam nyugat stoppal, erről most nem akarok besélni. De... 1993-ban volt, recesszió volt Európában, hát is rá kell tűnnöm, hogy akkor sem volt olyan egyszerű az, hogy most kimegyek. megyek éttermekbe, és megkérdem, hogy van-e munka, mert ezt csináltam, hát ez annyira nem működik. Tudtam egy-két dolgozni, de... tulajdonképpen. Amikor már nagyon szar volt a helyzet és jött a tél, akkor hazajöttem, de pár hónap bolyongás után, konkrétan azért jöttem haza, mert egy luxus hajó céghez beadtam ö, valami jelentkezést, és akkor küldtek egy levelet, ö, amiben további dolgokat kell csinálni, és azért jöttem haza, hogy ezt és kikerüljek egy hajóra, de ez egy van a átbaszásom volt egyébként, tehát lehúztak pénzzel, és... Aztán elmentem Görögországba, eh, hogy majd narancs szület meg ilyenek, de ott is halál volt, és akkor visszajöttem. És akkor terveztem, hogy megyek vissza a ablak, közben megismerkedtem egy csajjal. Akkor voltam körülbelül 19 éves, ez a csaj, meg 29 éves, akkor szerelmes lettem, vagy valami ilyesmi. És eh, hát akkor, akkor már elmentem vissza miatta, akkor jött a trógerkedés, építőiparban dolgoztam, segédmunkás, hülyeségek, De az annyi, hogy rá kellett Kudvárra jönnöm, hogy hogy ez nem fog menni, el kell költözni Budapestre, mert bolnára kihoztam neki, az, az volt a vicces, hogy 5 évig voltunk együtt, és abból 4 évig az anyja, nem is tudta, hogy mi együtt vagyunk. És amikor az anyja elment az ő anyjához falura, abban a pár hónapban például ott tudtam lakni nála, de alapvetően anyáméknak kellett csöveznem. Csak amikor én már még külföldön, Nyugat-Európában mászkáltam, akkor úgy, mondtam, hogy, úgy gondoltam magam, hogy leszarom vagyok hogy elköltözött faluba, és úgyse fognak náluk lakni. És hát pénzem semmi nem volt, munka semmi nem volt, csak ilyen alkalmi dolgok. Ezért hol nála csöveztem, hol anyáméknál. még Anyámék 10 km-re voltak, akkor én még nem tudtam, hogy ez a aerobedzés, hogy nincs 42 forintom busz és 1 óra 45 alatt megyek haza. De hát felfoghatjuk is. Ha tudtam volna, hogy aerobedzés, akkor biztos, hogy szágás lettem volna, de nem tudtam. És hát el kell döntenem, hogy 95-ben el kell döntenem, hogy ezt nem lehet csinálni és fel kell körzözzem. Budapesten, tőke, honnan volt hát tőke, sehonnan. Egy, egy dolgot kell tudni, hogy a nyugat-európai kalandozásom eredményeképpen azért az első dolgom az volt, hogy az ott összeszedett és összeéhezett pénzemből vettem egy autót, Ausciával hoztam egy dkd azt megcsinálgattam, megkerestem a legoszóbb kalocerialakatos, mert ugye ez az rozsdás volt, akkor 10 éves autó azért el volt 6, kicsit hát ilyenre volt pénz, emlékszem hogy 600 shillingert vettem, az körülbelül 35 ezer forint, ő ezt 5 ezerért bevált egy kaszni is, aztán annyira el volt vagy hogy nyolcat kér, de ennek is örültem. Maradékot a beltérben a szőnyeg alatt tivadó lemez belülről rossdás volt, azt én magam csináltam meg, fogtam kicsiszoltam kézzel, rozdamaroztam alapozó festés kurvanja, semmi fogalmam nem volt, hogy kezd csinálni, semmi szaktudás nem volt hozzá, de az a lényeg, hogy, hogy megpróbáltam megcsinálni, és próbáltam jó állapotba tartani. Persze apám, amikor zseniálisan kitalált, hogy ők krumplit fognak termeszteni, akkor az én kocsimat kellett összebaszni, hogy behúzzuk azt, a, behúzzuk azt a két zsák krumplit, amit sikerült nekik a komoly krumpli termesztésből összehozniuk. Hiába pofáztam, hogy én akkor zöldségesként dolgoztam, akkoriban akkor rakodóként, és ilyenban mondtam, hogy pluszforintért tudok krumplit hozni, hőkos volt, vérelt földet, szoplak vele egész végig. És az lett az eredmény, hogy két sikerült kihozni. Hatalmas biznisz egyébként, de rengeteg ilyen hülye ember van, nem csak az én apám ilyen hülye, nagyon sok ilyen hülye ember van, aki okosabb mindenkinél, és nem látja, hogy a, például a befektetett munkájának az ideje, meg a kimászkálás, meg a benzin, az mennyibe De De mindegy, ez már nagyon uh, eltért a tártól, majd fogok ilyen is mesélni. Az a lényeg, hogy a eladtam. Nagy nehezen vettem egy másik autót, az egy Opel Rekord volt, egy barna ö, apám hullaszállítónak hívta. barna volt egyébként, diesel, az volt az állandó, hogy a dízel autóma az, de jó lesz. És akkor a dízel de beültettem a barátnőmet, és azt mondtam, hogy jó, mi most felköltünk Peste. ott tartottam, hogy honnan volt Lóvé, mert ez az autó kellett hozzá, hogy legyen 100 ezer forintom, ugyanis előtte egy ö, szerencsés ö, kimeretelű stoppolás miatt, konkrétan nem is stoppoltam, hanem valaki éppen még falujának a szénén, és felvettem, bevittem a városba, és mondta, hogy milyen szép nagy autót van. Mert akkor ez az autó, ez bizonyos szinte még menő is volt. Akkor mondta, hogy nem akarok náról dolgozni, mert keresnek ilyen fák ügynököket. És akkor fák ügynök lettem, ez azt jelenti, hogy el kellett volt beszervezni sokat, hogy eladok nekik fákot. És először mászkáltam ilyen lehetetlen helyeken, hogy komló, meg ilyen lófaszal, ahol se lehetett Én úgy hogy négy forintot kaptam minden fánk alapján jutalékból, de amit nem adtak el, azt visszáróba visszakövették, és nyilván nem fizették ki. De aztán szerencsém volt, mert valakinek már volt egy bejáratott köre a Balatonon. Most aki ebben jó, hogy rá tud embereket dumálni, el tud adni, az ugye tud business csinálni. Aki meg nem jó, és bén, mint én voltam akkor, az, az nem tőlebből a csinálva annyira, de az a lényeg, hogy megkaptam egy balasztani kört, valaki álltott, és abból hogy lehetett pénzt keresni. És akkor a nyári meló kapcsán, vagy erről még beszélek hogy milyen szopások voltak, nyári melő kapcsán lett egy kilóm, meg, meg volt az autóm, és így be tudtam ültetni a barátomat és eldöntöttük hogy na, akkor most felköztünk Budapestre. Semmi elképzelésem nem volt, hogy mit fogunk csinálni, meg hogy hol fogunk lakni. Ha egyedül vagyunk, akkor elcsöveztem volna az autóba, de ezt így nem tettem meg. Egyetlen egy tervük volt, a barátnőmnek volt egy ismerősem, aki vele beszélt a telefonon, hogy náluk megpuszthatjuk magunkat egy pár napig, és akkor oda mentünk. Olyan volt a csaj, hogy menekülni kellett onnan, tehát valami nem volt normális, nurkált az utcai ma tehát már akkor akkor kiderülhettek volna a dolgok számomra, hogy milyen, milyen emberek vannak. A Budapesti költözésem az, az az emberek minőségét tekintve is döbbenetes, döbbenetes, döbbenetes nem tudom, mivel járt, felismeréssel járt. hiszen biztos, hogy mondjuk egy kisvárosban is ugyanannyi szarember van arányokban, mint Budapesten, csak Budapesten több ember van. Nem olyan budapesti ember szarabb, mint a vidéki, ezt nem állítom így direktbe, bár meg menném kockáztatni. Cseppet sem fokozható ezzel a budapesti vidéki ellentétet, de tény, hogy Budapesten kumorva sok van, és ezt már akkor kezdtem tapasztalni, amikor az m tartottunk fölfelé, és előztem valami lassú járművet, Ö, ezt úgy képzették el, hogy hóhoz, zolgó hóba, hátsó hó, kerek és a nyári gumival. Hát nem nagyon toltam neki, gondolhatod. Ö, és előztem lassan, mert nagyon lassú, az a másik jelv, és jött mögöttem egy BMW-s buzik, és telében nyomtad át végig amíg nekem sikerült kisorolni a másik autó elé. És ha már ennyire sietett, akkor is régen előttem megállt, ugye én a jobboldali külcsősávban már kicsoroltam, meg a belsőbe, megfordult, és a utas nem is nézve, a, kerek, a kormány kereket elengedve, kurva anyázott engem. És mondom, de jó, hogy ennyire sietél, buzi, most erre van időd, És remélkedtem, hogy ezt a férget megtalálom majd az árokban megdöbölve, de azt hiszem, nem találtuk meg aznap. És akkor még nem tudtam, hogy. Budapest ilyenekkel van tele. Ilyen beteg barmokkal. Ezzel akkor szembesültem, amikor később elkezdtem dolgozni. Na de, visszatérve, ugye, a terv az volt, hogy express újság. Hát akkor nem volt még internet, meg nem volt mobiltelefon meg semmi, telefon fülke volt. Express újság, és express újságban próbáltam munkát találni, hát tele volt a hogy ügynökségek, a tűzőségekben Sofőri munka, meg ilyen munka, meg olyan munka, soffőri munkára emlékszem egyedül. A sofőri munkáról azt kell tudni, hogy az olyan léhűtők akarnak sofőrök lenni, akik semmihez nem értenek, mint ahogy nem érzettem én is a semmihez. Nem volt semmilyen végzettségem, hülye voltam minden, ez volt a érettségem, és autót vezetni tudtam. És akkor úgy gondoltam, hogy hát ez tök jó, hogy soffőrkölök. Hát ez... ez... Ezért ehhez volt eszem, úgy veszük. Ezért a sofőri munkákat hirdettek, meg ehhez hasonló szintű dolgok, a Sofőr, raktáros, meg ezek. A raktáros dologról nem tudtam, hogy raktáros, mint csinál, de sofőr az teljesen jó lesz. A másik, a legfőbb probléma, amivel kezdenek el, az nem is a munka, mert úgy voltam, hogy 100 ezer forintomból egy fél évig kihúzunk valahogy, hiszen lakásokat hirdetnek, már 8 ezer forinttól. Hát 6 848 az, az még csak a fele fél év alatt, és akkor még van 50 ezer for és ezt nem tudom, hogy itt a matek részét azt itt összevégjátok -e adni. Most, ha valaki nagyon hülye matek volt, ez is gyanús lehet. Nagyságen ne nézzétek, mert 1995-ről beszélünk, más árak voltak, mint most. De ha mond valamit azt, hogy 8000 forintért ígértek akkor lakást, akkor látjátok a mostani rációt. Hozzáteszem, a két szobás lakások voltak 12-től, a meg 8 8000-ről egy szobás lakások. Lett volna, csak a valóság az volt, hogy nem volt egy lakás egyáltalán, hanem nagyon jól tudták, hogy egy csomó, csóró, prosztó fasz Budapestre próbál költözni. Nincsen pénze, és valamivel kurvára át kell őket maszni. Hogy történt ez a dolog? Hát ez úgy történt, hogy voltak erre szakosodott ingatlan irodák, akik azzal foglalkoztak, hogy náluk lehetett ö, címeket kapni. Nem tudtad fölhívni oda kellett menni a címre, talán megadtak telefonszámot, de szerintem az se. Az a az úgy volt előadva, hogy odament és kaptál 5 darab címet. Befizették 2000 forintot, kaptál 5 darab címet, teljes garanciával mondták, hogy a nem jó egyik lakás, akkor erre visszakapol a további címeket. most utána leártol a lábadat, és beszoktad mindent, mert rájöttél, hogy ezek soha nem is fizetek, vagy már rég ki van advalokás, lakás, mert mondjuk azt csináltak a faszfejek, hogy az Expressben egy valós fizetést simán lemásoltak, fölhívták, megkérdezték az adatokat, aztán beraktak egy kis adatbázisukba, és kianolgatták a hülyéknek a címeket, amikor rájöttél arra, hogy ez nem működik, akkor esetleg visszamentél verni az asztalt, de első körben még úgy is adtak neked, és már harmadszor nem mentél vissza, de ha visszamentél verni az asztalt, azt úgy oldották meg, hogy fiatal, eh, 20 év elején, 20 éves koruk elején levő, lehetőleg jól kinéző csajokat raktak be, akikkel úgyse fogsz urvá, urvanyázni, eh, és úgyse fogsz herciáskodni, meg nem fogsz nekik beverni egyet ilyen egyszerű. Ez egy ennyire féleg üzletág volt. Hozzáteszem, nem szoptam be ezt a dolgot. Eszem ágába se volt ilyen zírke szobálni. Nem tudom, hogy, hogy miért volt ilyen intuícium, hogy ez nem lesz jó. Bár tudom, hogy jártunk ilyen helyet, de tudom, hogy nem fizettem nekik, mert annyira nem volt pénzem, és olyan szinte voltam sputig, hogy ezzel nem volt probléma, én akkor, hogyha nem a barátnőmmel vagyok, akkor például elcsövezek az autóban. Simán, ameddig találok lakást. Elcsövezek az autóban lazán, nem tudom, hol fülődtem volna, megoldottam volna valahogy, meg mondjuk, hogy hogy szartam volna, meg kugyoztam volna, ez megint egy érdekes kérdés. De mindegy, de mivel ezt nem tudtam megtenni a barát miatt. Hát akkor akkorában egyrészt rohadt igényterül az ember, de hát ha rá vagy ö, erre a dologra kényszerítve, akkor nem a próbálja megcsinálni. Valószínűleg a háborúban is az döglik meg először, aki nem bír aki jacuzzi nélkül, meg Facebook nélkül, meg okostelefon nélkül. Megérzem azokért, nem is kár. Találtunk egy önügynökséget, aki annyiból volt külön, mint a többiek, hogy fel lehetett hívni a tulajdonost, a lakástulajdonost, hát 500 forint plusz költség volt, de fel lehetett hívni. Na hát mondom, ez jó hangzik, onamentünk, és valóban fel tudtuk hívni a tulajdonost, megbeszéltük, kifizettük nekik a közvetítési diukat. Oda Onamentünk, és ez a, a nyugatitól, Westen tőlem messze volt egy lakás egy ilyen lepukkant szar házban, ez számomra, aki egy ilyen panel panelproli vagyok, ha úgy vesztük, panelban öltem föl aztán a panelból átköltöztünk egy olyan panelba ami már egy ilyen, majdnem lakópark de akkor még nem voltak ilyen dolgok, ez is panel volt rendes házgyári panel, de ilyen kis három házak nagyon sok zöld terület, nagyon fasz a hely volt, szerettem ott lakni Igaz, hogy ígénytelenül voltak megcsinálva a lakások, hát ilyenek voltak, hogy kívül csatornába vettek a hinnagyvezetékek, nem volt belevésve a falba, meg ilyesmi, szerettem ott Ott volt először saját szobám. De az a négyek, hogy számomra egy gangos ház, a száz éves házak, azzal a lerohadt vakulattal, a koszszal, a tohos sötét szobákkal, számomra szörnyű volt. És találtunk egy olyan lakást, ami kurván le volt pukkadva, lógtak, a falból, mint a beselet volna vakolva, mert úgy meg volt sárgulva, az egész, hogy leesett a tégláig a fal, de nem volt választásunk, nem volt hol lakni. De egy viszonylag nagy, nagy lakás volt, egyébként olcsón, ez a nyikorgó parkettás szar, földszinti, sötét, de onnan mentünk és mondtam, a két, egy fiazasrác, mert csaj volt, ott mondtuk, hogy szeretnénk ezt kivenni, itt a Lóvi, itt a Kaució, odaadjuk most, egyezünk meg, szerződés, minden És mondták, hogy hát jöjjünk vissza 5 órakor, de hát az a kezdték, hogy hát az a baj, hogy ők még nem tudnak kiköltözni, nem tudom hány napig. De nem ilyen nagy dolgot mondtak mint a két napig, mondom, semmi gond. Mi beköltözünk egy szabad szomába, de nekünk nincshol lakunk tehát muszáj ma beköltöznünk csak elviseljük egymást valahogy tűnünk, nyugodtan itt lehetnek, leszarjuk, fizetünk előre kész ennyi. mondták, hogy jó, menjünk vissza 5 órára boldogan lófráltunk a városban, visszamedtünk 5 órára között a srác, hogy hát ne haragudjunk, de rákigért valaki és kiadták másnak, mondok kurva jó az nekem annyi szolgál a mentségére, hogy nem tudtak nekünk szólni sehogy sem hozzáteszem, én ilyen esetben én nem fogadtam volna a többi, ezt tudom, hogy hülye vagyok, de ha én megélem, akkor megtartom. Nem volt akkor, nem tudtak értesíteni minket, nem volt a mobiltelefon, létezett a táskaméretű 450 MHz-es Vestel 0660. De mindegy, hát kurván rábasztunk, és baladtuk vissza tudagségbe és zsácokhoz, és mondtuk, hogy bazag, ezt nem viszitek el. Uh, hozzáteszem, előtt is már nyűlődtünk a lakásokkal, tehát az, a bal, az volt a baj, hogy nekünk mindig sürgősen kellett és hát uh, mindegy a nyakukra jártunk abban az egy-két sokat és ugye ezt végre megtaláltuk a Visegrádi utcait és ugye ezt is visszamondták és bal vissza, hogy aznek kurva, hogy baj van, nincs hol aludnunk, valamint csinálunk és akkor gyakorlatilag az lett, hogy a ügynökség tulajdonssával, a képzem és ügynökség tulajdonossával összeverkódtam, nagyon jó barátom lett, is. de ez később volt, mert akkor ez úgy kezdődött, hogy ő megengedte, hogy nála csövezünk, és nála csöveztünk egy napig, amíg aztán Pestlő Riccel a lakatos telepen, ami ugye a van a hírhet, Havan a lakóterep nincsen messze, aki nem nagyon van képbe Budapesten, hogy hol van a 18. A lakatos telet, annak mi is mondhatnám, hogy a Rák faszán, ö, sikerült találnunk egy, egy lakást. 23 ezerért. Ez a 8 ezernek a háromszorosa. Ez a 100 forintomból csak 4 hónap, ha nem eszünk. Ezért nem volt más megoldás, kellett keresnünk egy alvérlőtársat. Másfél szoba volt, gondoltuk, hogy kiadjuk a félszobát. De ez, szerintem ez már, ha a dramaturgiát tartani akarom, nem a dramaturgiát, a akkor ez már szerintem utána volt. Tehát ezt valószínűleg nem mondtam meg a túrványnak, hogy milyen alvédőfér társat fogunk keresni, hanem már valószínűleg úgy adtam elő, hogy hárma fogunk itt lakni. De ugye ez mély azt nem költöttem az órára. Kimentünk oda a picsárba. nem volt más válasz, csak jó kellett, hogy legyen a lakás. Úgyhogy jó volt, kész. De a... Tulajdonképpen egy nagyon kedves görög nő volt, aki görög magyar nő, és a férje az viszont egy tanár ember volt, aki ez a nagyon kimért. Olyan volt a csábó, hogy úgy kellett a szerződést megírni, hogy a szerződés, amely köttetett, rászólt a feleséget, Tehát ez nagyon régi, ne írd, de hogy nem, ez így kell írni a szerződés, amely köttetett. Hát ööö, ezt már persze akkor volt, amikor eljutottunk addig. A szerződés, amely egy embernek, kellett tartanom egy egy órás előadást, amivel meggyőztem, hogy nekünk kell, hogy kiadja a lakást, ugyanis. Ő azt mondta, hogy jó, hát szimpatikusok vagyunk, de azért meg a más is. Én előtte nem voltam Dumában jó, nem voltam ilyen, inkább ilyen hallgatag. Nem, nem tudtam magamat előadni, nem is nagyon akartam az az igazság, nem érdekelt az, az egész. Nem nagyon volt meggyőző képességem, nem tudtam volna audio blogot csinálni, mint most. Az volt az áttörés, amikor az egész életünk idézőjelbe, az egész életünk azon, azon múlt. Bár nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, és most egy nagyon negatív gondolat jött a fejem, még nagyon kellemetlen élmény, mert a faszopó Tróger norbi amikor csinálta a termet, akkor mondogatta nekem, hogy nagyon igényeset kell csinálnom, mert az egész életem benne van, a kúró anyád van benne, te faszopó. Az egész élete benne volt ennek a Tróger szarházinak, ebben a gané szarmunkában, amit csináltak, amit én jobban megcsináltam, volna egyedül, ennyi idő meg főleg, ennyi pénzből meg főleg. Szóval mindegy terelődjünk nagyon sok múlt akkor azon, inkább úgy mondom, tehát nagyon nagy szarmalt, nagyon sok múlt azon, hogy meg tudjam győzni az embert, és tartottam neki egy nagyon komoly előadást arról, hogy az idő pénz egyrészt, tehát minél előbb érdemes szerződés kötni, és ha ő meg fog hallgatni nem tudom hány embert, abból az idejet fogja vesztegetni nem szimpatikus emberekre, meg lehet, hogy szimpatikus emberekre, de sokkal rosszabb lesz a dolog, mert utána többféle szimpatikus ember közül kell majd választania, és ez tök nehéz lesz és tök esztes lesz egy hogy itt válaszon és ismert fújdalása lesz mert többiek miatt. Hát ilyesmi, ilyen dumák az. lenyobtanak és ezzel meggyőztem, hogy ott azonnal szerződést kell kötni és nekünk be kell költözni még ma. Na így találtunk lakást, már csak az arra társ volt vissza, akit express hirdetés alapján találtunk. Találtunk már, nem tudom, hogy miattunk fed hirdetést. Vagy akkor voltak olyan híretesek, szerintem voltak, is olyan híretesek, hogy betársulnék Albérletbe. Valami rokonnál lakott egy srác, Zsoltinak hívták, és ö, ő a... Nem is tudom, akkor, akkor nem is volt munkája. Valahondan vidékről aztán Cegred költözött fel, egy nagyon magas lóbaszó srác, egy kicsit George Clooney fejjel, szimpatikus normális srác volt, és... Ö, Effektíve ő beszállt, kétharmad, egyharmad arányban ő az egyharmakot képviselte, beszállt a béleti díjba, és így ki tudtuk fizetni a 23 ezer fontos lakást. Ja, és akkor még mondanom se kell, hogy az ilyen elmebeteg kauciós összegekről hogy nem tudom hány hónap, sikerült egy hónap előre egy hónap kaucióra lealkutnom. Na, közben az izgalom kedvéért fölítom a fifi akivel forgatni fogom megint főzős részt, és megbeszéltem, hogy a Kátler megnyitó valószínűleg nem lesz annyira a számukra, számunkra, hogyha mondjuk négytől hétig szeretnének kulit tartani, akkor szerintem mi tisztétlen elérünk a pincsába, és majd visszamegyünk a végére. Ö, de, ami, ami miért ezt nem mondom, is hogy most teszem észre, hogy elfejtettem feltöltem a tetves telefonomat. Totál nullám, most ki kell kapcsolnom. GPS-em nincs, mert Kati a Magyarországnak kölcsön adtam, és nincs meg azóta se. És ezért nincsen GPS-em, nincs velem a Bio, akinek a, az iPhone-ja arra az egy dologra jó az iPhone, amit. Ami azt mondanám, hogy basztátok ki a pincsább az összeset. Mert baromság, de arra az egyre jó, hogy van menetérkép térkép, és ő szokott navigálni az ilyen helyeken. Vagy az ilyen helyekre. Kéne vennem egy rohadt GPS-t, de ennek a nek 20 ezernek mindig van egy jobb helye. Ennél mindig van, mi lukat be kell tömnöm. Kell a hülyéknek motorokat venni, úgyneleg ilyenek. Na mindegy, szóval most megint egy izgalmas helyzet van, hogy ott állalak a Kátler 3 mert egyébként nem tudom se a címen se azt, hogy hol van, és remélkedek, hogy ma a telefon működni fog, most azért kikapcsoltam. Na de térjünk vissza a lakás történetre, ahol ugye sikerült a Zsoltét beszerveznem ö, lakótársnak, így megvoltunk hárman, emeltek ki tudtuk fizetni a 23 ezret, és kezdődött az, hogy munkát... Őkát kell keresni és van, meg kell élni Na itt már kurva megint megkerültem az ügynökségeket. Nyeletkeztem egy-két céghez, volt aki ilyen multiségig is, például a Nutricia, ami itt egy ilyen gyerek tápszágon, meg ilyen fasznyalakkal foglalkozik, és ott a kerestek angolul beszélő, de lehet, hogy pontsofőrt vagy valami ilyet, szokásos lévítőmenó. És ö, megmondom franco nem volt sok esélyem a Nutricia-nál, oda mentem, nem volt öltönyöm, A, összes közül az öltönyös kis buzit választották ki, de ezt megértem igazából. Ö, angolul kellett beszélni, angolul volt az interjú, makogtam angolul, tehát nem tudtam folyékonyan beszélni, hogy mennyire kellett volna. Nem voltam úgy felölvözve, nem voltam meggyőzőjénk. Az ember reménykedik, hogy mégis téged választanak, aztán azt gondolja, hogy milyen köcsögök. Minden nem téged választottak, mert ezt az öltönyös buzit választják, csak azért nem van öltönye, de ezt nyugodtan, hogyha ilyen helyzetben, vagy tett félre, ez a realitás. Ez a realitás, tehát teljesen jogos, hogy őt választották. Egy multicégnél eleve úgy tudott megjelenni, ami, ami számukra megfelelő. Őket nem érdekli azt, hogy te milyen csöves vagy nem tudják a te gondolat nyakadba venni. Ők egy munkatársat kerestek, aki alkalmas a feladatra. Nem már egy szeretek szolgált az élet, sajnos. Akkor ezt én még nem tudtam. És akkor, tudod, mindig ezek a... Még sokkal régenben, még vidéken volt egy állásinterium valamilyen hasonló, és akkor mennek az okosságok, hogy kitaláltuk, hogy volt attök, fölöslegesen adták fel a idet, és már nem volt játszva, hogy ismerősnek fogi zérnek. Ez nem így van. Ez kurván nem így van, ez csak magadat hidegeted, nem voltál jól felkészülve. Lehet, hogy köcsögök, és valami köcsögöt választanak. nem van a pakliban, de alapvetően abból kell, abból kell kiindulni, hogy nem voltál jól felkészülve, nem voltál meggyőző, és jobban kell ez egy érdekes dolog. Az Electronic Discord-ban jelentkeztem dolgozni, mint műszaki eladó. Nem, nem értettem semmihez, most mi a szar csináltam volna, próbáltam volna ilyesmit. Hát most eladó volt, ellébe el, vagy ezt úgy, hogy még meg tudod csinálni. Valamely technikai érzéken volt, ugye annak idején még tudtam elnemet csinálni a távirányítóba, meg érdekeltek a technikai dolgok gyerekkoromban, ugye az emberek volt ma. Valak, voltak akkoriban olyan érdeketődési emberek, akinek volt a magnója, meg hifije és azt rakosgatta össze. Én egy impari elektronikát technikusnak tanultam, tudtam csinálni bindogó diszkolápát, meg ilyen fasznyalokat. Tehát ebben volt egy kis affinitásom. Most is rengeteg műszaki cikket használok csak ma a műszaki cikk használat az teljesen a hétköznapink részévé vált. Akkor még nem volt az ennyire. Ö, alap dolog. Mindenkinek volt egy music műzikcentere, vagy egy hifi tornya, már talán a music centerek is akkor jövögettek be. De én egy kicsit, egy kicsit jobban értettem az átlagnál, olvasgattam a hifi magasint, meg egy kicsit képbe voltam. Ugye honnan volt ez apám miatt, aki tévészerelő volt alapvetően, meg egy TV, autorádió beszéléssel foglalkozott meg ilyen dolgokkal. Tehát még csináltak egy ilyen műszaki boltot is, tehát nem, nem volt ez egy olyan dolog számomra, amit ha mondjuk azt mondom, hogy világkötőnek mentem volna és lövésem nincs a világokról, hanem egy viszonylag volt egy minimális érzékem a dologhoz, ezért próbálkoztam műszaki eladó dologgal. Mit tudtam felhozni, amikor jelentkeztem azon azt tudtam felhozni, egy műszaki jellegű iskolába jártam, de akkor már azt tudtam, és ez egy fontos dolog, amit elmondok, mert én rühellem a hazugságot, rühellem a hazug, hazug embereket. Utálom ezt a testépítésben, a médiában, meg mindenhol megy, hogy jó pofáskodunk egymással, a háta mögött meg a kurva nyát, mert ez megy kusztustalan. Teljes mértékben kusztustalan. Testépítő világban egymást szopkodják a Facebookon, a sok hülye kurva, a háta mögött meg írogatja róla a szart, és ezt sorolhatnám a testépítőkkel, férfiakkal, mindenkivel mindenki nagyon sokaknak, ráadásul pont az a hibája, hogy mindenkiben jóba akarnak lenni. És nem vetik ki a szarembereket maguk közül. Megengedik azt, hogy egy fényképre odajárnak velük. Meg lehet azt csinálni, hogy egy kutyát nem érdeklő majombersejző összetrombitál egy csapatot, lefotózkodik vele, és úgy néz ki, mintha ő a csapat része lenne. És teljesen izé fasza. Meg lehet azt csinálni, hogy passz majomok a szájtek, már szóval lefotoznák magukat, a kutya nem foglalkozott velük az emberek azt hiszik, hogy ők voltak ott a stárok. Szóval én, én egy egyenes ember vagyok, és kurva sokan ezért utálnak is, de én megmondom, amit gondolok az a helyzet. Én ezt így érzem helyesnek, és bárcsak lenne mindenki egyenes ember, és aki engem utál, az mondja meg nyugodtan, hogy utál, sőt meg se kell, hogy mondja, ne foglalkoznom velem. Én utálja a robotomat, utálja az audioblogomat, az ne hallgassa, kész. Ez az egyenes dolog, nem kell vele foglalkozni. és sem hallgatok, hogy nézek, győzik, ez a délőre rühellem, aztán kész. Persze nem is megyek a győzike fórumba, a győzik, jelent kirógat, hogy a kúrva anyádat. Meg jó okoskodni neki. Tehát ez, ez alap dolog. de Érted, egyenes, egyenes ember dolog. Egyenes ember vagy. Azokkal barátkozol, akik tartozol, akire érdekből nem haverkoz semmilyen férekkel, vagy azért, mert, mert ciki, mert, mert a Facebookon mindenkivel haverkozunk. Tehát érted, én akarok mondani, remélem. De a álláshirdetésre vajó jelentkezés, az önéletrajz az nem egyenes dolog kénytelen vagy ott félretenni az elveidet és ott nem lehet őszinte, egyenes ember, ott szemérmetlenül kurvára hazudni kell. Mondhatnám azt is, hogy marketing. Mi a marketing? Ugye reklám. Az gondolom, hogy reklám. A marketing az igazából önmagában nem csak reklám, hanem ez az egész komplex folyamat, mivel valamit eladsz. Ha a magad, akkor a komplex folyamatról beszélünk, hogy te eladod magadat annak az embernek, aki szeretnéd, hogy föl dolgozni. egy kifejezés, hogy a marketing eled magad, mikor gyállásért pályázol, de én azt mondom, hogy fogjuk rá, legyen ez. Ö, valamilyen módon, sokkal jobb, hogy ezt, ha nincsen affinitás, vagy olyan és mindent el lehet adni. A marketing pont arról szól az üzlet életben, hogy mindent el lehet adni a szart is, de amikor le tudsz szart eladni, hogy nem hazudt. Csak olyan tulajdonságokat emelsz ki, amivel el lehet tudod adni a szart. Ez nagyon hülye hangzik. De el lehet adni egy gyengébb, maga egy kurva egyszerű dolgot. Egy gyengébb terméket nem azzal lett el, hogy milyen kurva jó minőség, hanem azzal adod el, hogy olcsó. És kész, el van ott. Ha azután, nem azután tisztességes, vagy, tisztességes vagy? kielégítendő a vevő kívánságát, ő olcsót akar, kész. Hát ha most ő olyan olcsó, vagy olyan hülye, hogy azt hiszi, hogy az olcsó az kurva jó minőség is lesz akkor az már a saját problémája, te ezt nem állítottak, te nem senkit nem hazudtál. Ez a jó marketing. Ross marketingre számtalan példát látsz, különösen a táplálék kiegészítő cégek, különösen Magyarországon, katasztrófa, amit művelnek, személyreetlenül hazudnak a pofátba, undorító módon viselkednek, nem akarok cénneveket mondani, behányok, kapok olyan hírlevelet, hogy oda tudnék hányni, hogy basz meg tesz, leégiszta, komolyan. Szóval is van, nem csináltunk ilyet, de az elveket, amikor munkáért folyamat, ha nem vagy elég tehetséges, hogy marketingeld magad, és elad magad jól, akkor hazudj. Akkor azt mondom, hogy hazudj, mert itt túl nagy a tét. Itt túl nagy a tét. Ugye? Lehet legitimálni a lopást? Nem lehet. A lopás az egy szar dolog, egy féreg dolog. Ne lopj soha semmit. Szerintesen nagyon korán megtudtam gyerekommal, hogy nem lopok. De, ha ott vagy, hogy éhehalsz, akkor ellopad azt a darab valamit, hogy ne, ha éhen, akkor ellopod. És akkor azt mondom, hogy nem tettem legitimál, -e, legitimé, egy féreg vagy, hogy elloptad, de kéntelem volt ellopni. Amikor munkát keresel, kéntelem vagy hazudni, el kell magad adnod valahogy, és ha nem vagy elég jó, hogy elad magad, akkor hazudnod kell. Nem kell lehetetlen dolgokra gondolni, olyan dolgokra kell gondolni, amit én most elmondok. Mit csináltam önéletrajz? Leírtam azt, hogy műszaki végzettségem van, értek hozzám, ami ezért erős stúl, túlzás volt, és leírtam azt, hogy gyakorlatom van, ugyanis anyámiknak volt egy műszaki boltjuk, és azt leírtam, hogy anyámik a Signal hálózatnak a boltjában, vagy hálózatnak a boltja, egyik boltját üzemeltetik, és én ott voltam műszaki aludó, nem tudom meddig. De na ez volt a hazugság mert ez, ez egy hazugság volt, ez nem volt igaz, én egy perc is sem volt sem voltam eladó. Volt, hogy segítettem apámnak, intéztem ezt, azt, meg ilyenek, képe voltam ott a műszaki dolgokkal, meg a termékekkel kapcsolatban. Tudtam, hogy a Signal Discord kurvár letört az árakat, mert 15 ezerre volt egy jól sütő eddig, csak meg 4500-ért adták képben voltam a dolgokat, de nem voltak soha bűszaki eladó. Ez egy hazugság volt, nem muszáj volt megléptetni. És elő tudtam úgy adnom magamat úgy, hogy behívtak, személyes elbeszélgetésen, öltöny nélkül előadtam magamat úgy, hogy elhitték, és utána fölhívtak, hogy engem választottak. Hozzáteszem, nem csak azért hívtak fel, hogy engem választottak, mert olyan kurva jó voltam, meg olyan kurva jó volt az olyan eltrajzom, meg olyan meggyőző voltam, mert azért mert 20 ezer forint volt a fizetés, ami már 1995-ben is roppant szar volt. Én előtte rakodóként évekkel korábban kerestem 30 ezerre, napi és és 30 napot dolgoztunk. Tehát, ha arányított, hogy 23 ezer a lakás és 20 ezer a fizetésem, akkor látod, hogy itt azért komoly baj van. És még mindig nagyon nem jön ki a matek, mert a barátnőmnek még nehezebb volt munkát, találni nekem, és még mindig kérdéses volt, hogy milyen a francot fogunk enni, hiszen 23 ezer fontos lakás plusz x ezer a rezsi, az 30, akkor, hogyha 20 keresünk, akkor pont nincs pénzünk enni már megint, vagy még mindig. Ö... Valószínűleg azért választottak engem, mert akkor pont a karácsonyi időszak jött, hét napot kellett dolgozni, januárig körülbelül, és arra tudtak 20 ezer fizetni, és ne, valószínűleg nem vállalta senki más ennyi pénzért. Na ez volt az egy nagy sikerem, hogy eladtam magamat, de mégsem lettem műszaki eladó. Meg is mondom, hogy miért, ez egy nagyon, nagyon kellemetlen beszélgetés, volt, mert ugye nem volt pofám azt csinálni, hogy biztos a telefonálok. Csak ugye ezért kétségbeesettem próbáltam valami lehetőség után nézni. És a kétségbeesett lehetőségek közül egy számomra addig ismeretlen szakma munkant fel a a motoros futár, ahol felé hívtam egy motoros futár céget. És azt mondták, hogy hát náluk 30 ezer forint alaptizetés van plusz jutalék. Nem egészen jól értettem ezt a dolgot, hogy hogy működik. De az a lényeg, hogy a 30 000 az nem tudom, hogy a matekot vágjátok el, 50 ot több, mint a 20, ezért elmentem egy megbeszélésre a céghez, kicsit bénán is félve léptem az irodába, hát ők is bénák voltam, mert nem volt kiírva a cégnév, bementem egy irodaházba, ott egy ilyen nagy összevisszaság, mondtam, hogy egy Mercury nevű céget keresek, ők voltak a Mercury Express, és mondták, hogy ők azok, és beszélgettünk, kérdezték van a motorom, behozottam, hogy van egy emzém, meg itt a látod, de muszáj megtenni, ebben a helyzetben muszáj megtenni, szégyellem magam miatt a mai napig, de muszáj volt, de nem volt választása, nem tudtam, nem volt az, hogy visszamegyek a, a pámékhoz, nem, nem tudtam mit csinálni, és behozottam, hogy van egy emzém, amit valójában akkor már adtam, de egy görbe volt a és jó rossz gyújtása. Ezen kívül másmája nem voltam akkor el is adtam. És apámnak volt egy Babetta és akkor kitaláltam, hogy mondta nekik, hogy hát most egyelőre a babetta van nálam, azzal elkezdtem, hogy az mc és akkor ezzel tudnék dolgozni. Igazából leszarták, a kivel dolgozom. Mondták, hogy 30 ezer út szűtalék, És így motoros futár. Ezzel kezdődött az egész. Ami ami ez egy kalandos történet, és szerintem mivel nagyon sok ideje kofázok már, biztos, hogy több mint egy órája, ezért, ezért a motoros utár történetet ezt a következő részben fogom folytatni. Sziasztok!